Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 13. september, og dit morgenoverblik i dag kommer til at handle om tyske birkenstok, der vil på børsen i USA. Og så skal vi forbi Apple, der i går aftes præsenterede deres nye iPhone. Men vi starter med at tage et kig på novo-nordisk aktierne, der her til morgen er blevet brækket midt over. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder, og mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Hvis du er en af de mange danskere, der har novo-nordisk aktier, så er du her til morgen stået op til en fordobling af dine aktier i den danske medicinalmastodont. Det er konsekvensen af, at Novo har valgt at splitte sine aktier i forholdet 1-2. Det vil sige, at kursen er blevet halveret, men der er dobbelt så mange aktier. Og dermed har du også fået dobbelt så mange aktier i din portefølje. Aktiesplittet har dermed ingen betydning for markedsværdien, der forbliver den samme. Det er dog værd at glæde sig over, fordi det er en børsmanøvre, der ofte er et sundhedstegn, påpeger Nordnets investeringsøkonom Per Hansen. Han uddyber i en kommentar. Et aktiesplit, hvor en aktie bliver til flere, er normalt et tegn på, at udviklingen har været meget god, og den underliggende udvikling i selskabet og forventningerne til fremtiden er stigende. Det er et karakteristika, som har kendetegnet Novo Nordisk udvikling de seneste år. Den tyske producent af sandaler, Birkenstock, vil på børsen i USA, hvilket der også længe af gode rygter om. Koncernen har derfor indsendt en ansøgning om optagelse til handel på New York Stock Exchange. Børsnoteringen kan i sidste ende sætte en prislag på Birkenstock på 8 milliarder dollar, har Bloomberg News tidligere skrevet. Den seneste vurdering af koncernen kom for to år siden og lød på 4,3 milliarder dollar, da den franske forretningsmand Bernard Arnault købte sig ind i selskabet. Der kan i dag komme fotos på apple action efter Techma-studenten præsenterede deres nye iPhone ved et pressemøde tirsdag. Den nye iPhone 15 har fået en række mindre ændringer, såsom at den kommer til at blive opladet via et USB-C-kabel, ligesom andre nyere telefoner. Dermed dropper Apple sit særlige lightning stik, som alle iPhones lanceret efter 2012 har været udstyret med. Den billigste model, der blot hedder iPhone 15, har en startpris på knap 8.000 kroner i Danmark. Torben Vognsen, chefredaktør på det digitale techmedie Input, var til stede under Apples præsentation i hovedkvarteret i Kalifornien. Ikke meget under præsentationen overraskede ham, for det meste havde han for det meste havde allerede spredt sig som rygter for inden, fortæller han. Men han hæfter sig ved, at priserne på de dyreste Pro-modeller ikke er blevet højere. Faktisk er iPhone 15 Pro faldet i pris sammenlignet med iPhone 14 Pro. Apple sætter ikke rigtig priserne op. Det kunne de godt have valgt at gøre, og det var der også rygter om. Men de ved nok godt, at pengene ikke sidder så løs på folk i øjeblikket, siger Torben Vorsen. I dag kl. 14.30 lander der friske tal for den amerikanske inflation i august. Her kan investorerne blive lidt klogere på udsigterne for, hvad den amerikanske centralbank vil gøre, når de skal mødes til rentemøde i næste uge. Lige nu tror omkring 51 procent af markedet på endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank inden året er omme. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når der nye afsnit er klar. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på joinvestor.com.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 906. Tak fordi du lyttede med.